Az elkövetkezendő két hét városlegeti programját ismertetem önöknek, nem mindet, azokat, amelyeket érdemlegesnek találtam. 8 és 22 -e között, augusztus, de lesz egy-két időpont, ami túlmutat augusztus 22-én, támogatott tartalmat látnak. Augusztus 8, az tehát ma csütörtök. A fővárosi állat és növénykert jótékonysági retro kezdődik a születésnapi megemlékezés sorozat. Szintén ma, tehát 8-án kora este fél héttől esti séta az állatkertben. Kilencedikén, az holnap, akkor lesz az állatkertnek a születésnapja. A Fővárosi Állat és Növénykert ugyanis a világ egyik legrégebbi állatkertje 1866. augusztus 9-én nyílt meg. Idén, tehát 2024-ben a 158. születésnapját ünnepli boldog születésnapot állatkert. Miután kronológiai sorrendben haladok, remélhetőleg különböző intézmények programjait ismertetem, tehát nem csak állatkert, nem csak Millennium háza nem csak Szépművészeti Múzeum. Most viszont a Szépművészeti Múzeumban vagyunk. Utazás a túlvilágra, múzeumi hűsölő, ez egy kifejezetten nyári program, egy nyári családi program, augusztus 8-án, tehát Csütörtökön délelőtt fél tizenegy, és fél tizenkettő között 9 és 12 évesek számára, de természetesen szülői kísérettel együtt. Nyáron minden csütörtökön ugyanis várják a családokat interaktív tárlatvezetésekre, ahol a családi a főszerep, a szülők és a gyerekek kreatív feladatokat megoldva, közös felismerések és a révén kerülnek közelbe a régmúlt idők tárgyi szellemi így a hivatalos szöveg, itt gyerekek és felnőttek is kell, hogy fizessenek. Ez tehát augusztus 8-a Szép Művészeti Múzeum, Múzeumi Hűsölő utazása túlvilágra, fél 11 és fél 12 között. Elsősorban a Magyar a programjai között majd lesznek olyanok, amelyek egyébként ingyenesek. Mindjárt augusztus 8-án, tehát még mindig csütörtök van, egy ingyenes program, ez a magyar zeneház a saját rendezvénye este 8 és fél 10 között. Bobó és Behája, vagy Bohó, Bobó és Behája, a madagaszkári gyökeri formáció egy olyan zenei hagyományjal ismerteti meg a zeneház a szabadtéri színpadának közönségét egy ingyenes koncerttal, még a globál zenei világban is igazi unikumnak számít. A legnagyobb afrikai szigetország falusi hagyományai és a modern afrikai zenének a táplálkozásából, Találkozásából táplálkozott, tehát ezt itt Csapéki nevű műfaj, eszeveszett sz sokkal, és a Csapékével épp úgy bajban vagyok, mint a Behágyzsával, tehát hogyha nem rosszul ejtettem volna. Maga műfaj egyébként falusi hagyományok és a modern afrikai zene találkozásából 70-es évek végén született zenei stílus, aminek vezető hangszere az elektromos gitár, főleg Madagaszkár délnyugati részei játszák, esküvők, tevetések és egyéb események megünnepülésére, de Augusztus 8-án a Magyar Zenekháza szabadtéri színpadán is hallható lesz. 9-e péntek. Szép Művészeti Múzeum délután 4 és 5 óra között egy 1 órás 18 fő számára való vezetés. Az Épművészeti Múzeum és a Vizsia Múzeum of Fine Arts közös tárlat, olyan amerikai magyar fotográfusokat mutat be, mint Martin munkácsi Robert Kapa, kert és Moholi Nagy László. Itt lesz idegen vezetés. Eztát az kilencedike. Tizedike szombat, Városliget park. Itt lesz kézműves vásár. 10. -én szombaton Leak Alappal a Rumba Trio. A Magyar Zeneháza missziójának támogatásásként indított program keretében három kategóriában hirdettek felhívást. Zeneiskolásoknak, hobbi zenészeknek és feltörekvő zenekaroknak és utcazenészeknek adnak lehetőséget a ház különböző pontjain. Ez a ház körüli program, ez a Leak Alappal 10. szombaton délután 4 és 6 óra között ingyenes. Szintén zeneházat, 11 ez tehát már vasárnap. Ez az Ensemble B11, a Vezel Zulai formáció, egy szuperszónikus éleket gyűjtes, amely olyan elektronikus zenei és kínál emberi hangok, vokálok és beatbox által, hogy eláll a szavunk, már mint azoknak, akik ott vannak. Az afro-venezuelai ritmusok hangcímrobbanását a B11 innovatív saját stílussal kelti életre, sőt lelabba új életet, leginkább a beatbox beépítésével. Ez tehát 11-én vasárnap ingyenes, este 8 és fél 10 óra között. A Városliget Parkban szintén vasárnap 10 órakor gyerekszínház és már is 13-án álltunk, 13-a ked háza, olvasó, hidas Bence író eladása és minden betemet a hócímű könyve kapcsán, ez 13-án kora este vagy késő délután fél hétkor lesz. Kideszbenc ben született Budakeszin a Szegedi Tudományi Egyetlen szerzett alapszakos esztétika és mesterszakos filozófiai diplomát, jelleg a Károly Gáspár Református Egyetem művészet történet hallgatója, évekhoz a dolgozi kulturális terete, jelleg a Szépművészeti Múzeum kiállítás szervezője és minden betemet a hó, az első regénye. Ezen a forró nyári napon, haz az lesz, a városból a fagyos vidékre utazhatnak a szerzővel Hides Bencével, hogy szép és sejtelmes zongorajátékkal egybekötött esdén betekintést nyerhessenek egy száz évvel ezelőtti közösség életébe, a semmi sem az, aminek látszik zongorán, közreműködik Korompai Márton. Ez nem ingyenes program. Milleniumháza augusztus 13-a fél hét óra augusztus 15 Csütörtök, Szép Művészeti Múzeum délelőtt fél 11 és fél 12 között egyiptomi történetek nyomában szintén múzom hűsölő, arról szól, minden Csütörtökön. Ez 9 és 12 éves gyerekek számára való program. Ha kíváncsi vagy arra, melyik Isten teremtette a világot, hogyan tudta meg ízisz isteni a napisten legtitkosabb nevét, és hogyan mentette meg a sör, az emberiséget itt a helyed, ez egy olyan ismeretanyag lesz, amely nagy valószínűséggel a folyasztással nem lesz egybe kötve, tekintettel a látogatók életkorára. Hirtelen ugrunk egy hetet, augusztus 22-e van már. Augusztus 22-én szintén múzó családi program, fél 11 és fél 12 között. Ez hajóút csoda országba. Az utazás során különös tengeri lényekkel találkozhatnak, és meg az is elképzelhető, hogy eget rengető viharba kerülnek. Az ajánlott korosztályhoz tartozó gyermekek és néhány szülő, a szülők életkorával nem, de a gyerekek életkorával kapcsolatban van információ, 6 és 8 év közötti gyerekeket várnak erre a programra. Ez az augusztus 22-e. Nyilván, hogy augusztus 20-án egy sor program várja a Budapesten és az ország számos egyéb pontján az érdeklődőket. Augusztus 20-a a Városligetben a Vajdahunyadvára igazi Varázsligeti változik. Ez a Varázsliget program ez egyébként nem idén kezdődik. Ha nem is mondom, hogy hagyomány, de egy régebbi kezdeményezés folytatásáról van szó. Szóval a Szent István nap gyerekprogramok központja Budapesten idén is a Varázsliget lesz. A Városligetben a várától a Kóskára sejtányék terjedő telleten igazi csodákban lesz részük a kilátogató gyerekeknek. És a gyermeklákkül felnőtteknek készülhetünk herceg és hercegnőképző programokra, és így tovább, és itt tovább. Ez tehát egész napos program. Mint mondottam, vala volt, maga a program is, ismerhető nagyjából 8. és 22. közötti két hétre vonatkozik, de vannak távolabbi programok is, így betekintést nyerhetünk az augusztus 31. szombati programba ugyanis különböző foglalkozások napjait még mindig megrendezik a Városligetben, Augusztus 31-én a Város Mentőnapra kerül sor, mert idén is megrendezzük a már hagyományá vált a Város Mentőnapot. Mindaz, ami a mentők tevékenységével kapcsolatos, itt megtekinthető lesz. És most már tényleg csak slágvortokban, most már szeptember van, mint ami a programot illeti, szeptember 7-e van. Szeptember 7-e, az kérem alássanak, szombat, Dogs, fesztivál és konferencia, Magyar Zeneház és a városligeti Nagyréten, és bármennyire hihetetlen a kutyákkal kapcsolatos. Tennyésztési gyakorlatok hatása a kutyák viselkedésére, kognitív képességeire természetesen lesz Csányi Vilmos, Farkasok, Kutyák, Emberek. Ez egy fél tizenegykor kezdődő előadás, és különböző programok, szabadtéri programok a Városlégeti Nagyréten. Ez egy egész napos program, szeptember 7-én, szombaton. Futyák! futják? Kutyák fogászati betegsége és a modern szájápolás alapjai dióhéjban. Így. És még továbbmenve, de még szeptember elején járunk, szeptember 9-én és 10-én a Városlegget erre a célra kialakított AI kampuszába költözik a Kelet-közép-európai régió legnagyobb mesterséges intelligenciával foglalkozó rendezvénye, az AI Summit, amelyen száz hazai és nemzetközi szakértő várt. 200 érdeklődött. A tavalyi régió legnagyobb konferenciáját tartották Budapesten, és ennek a folytatása lesz majd szeptember 9-én és 10-én. Ez hétfő és kedd. A területet voltaképpen egy campusszal alakítják át a két fő helyszín, a Magyar Zeneház és a Néprajzi Múzeum közötti épületből, épületbe, egyik előadóba, a másikba járkával, lehet a legfrissebb tudást majd megszerezni. Most hirtelen időben visszaugrunk, mert hogy mégsem sikerült minden programot kronológiai sorrendbe rakni. Elnézést. Augusztus 3 és 17, de augusztus 3 az már nem játszik, csak azt mutatja, hogy ez egy két hetenként jelentkező program. Millennium Háza, Vancsik Anna Máriának hívják, Kulturális erőkség, tanulmányok mesterszakhoz végzett 2015-ben majd elvégezte az idegen vezetést, ligetmesék vezetett sét a gyerekeknek, ez pénzbe kerül, augusztus 17-én, 6 és 12 év körülti korosztálynak, ez egy nagyjából egy órás program kereszt foglalkozások vannak június 1- -e és augusztus 17-e, illetve június 18 -e és augusztus 27-e között két hetente az előbb, tehát június 1- -e és augusztus 17-e között minden szombaton a Bike Ride Egyesülettel, illetve június 18- -e és augusztus 27-e között két hetente a közlekedési múzeummal a Kreszparkban. alapvetően 5-7, illetőleg 8, illetőleg 12 éveseknek, tehát ez egy, ez egy korosztály 5-7, illetőleg 8-12 évesek számára. Egy zeneháza eseményre is felhívnám még a szíves figyelmüket. Augusztus 20-án, ez kora este 7 és 8 óra között lesz, Molnár Levente Ária Estje. Emlékeim szerint ez is ingyenes program. Szemben az augusztus 21 ikei fél hatkor kezdődő és fél kilenckor záruló Zséda divák és ikonok kiállítás részeként létrejövő beszélgetésnek. Ez egy exkluzív beszélgetés zsédával. Ezért fizetni kell a beszélgetésekre külön ez egy ötszám egy összeg a látogatás és a zsidával való beszélgetés. Együtt, de egy, ha már ötszám, számí az összeg, akkor a legalacsonyabb ötszám, egy összeg, amit egyébként el tudnak képzelni. Végül, de nem utolsó sorban szeretném felhívni szíves figyelmüket arra, hogy a Rezovárt július közepéig fogadta a látogatókat, és majd a nyári szünet után szopba, szeptembertől folytatódnak a tárlatvezetések. Tehát akik a zsolnai kiállításra kíváncsiak, azok most augusztusban üljöttek, szeptember elején átmenetileg fel kell, hogy függeszték ez irányú érdeklődésüket, mert az első látogatásra majd szeptember második felében keríthetnek sort. Önök a Városligeti programismertetőt hallottak, támogatott tartalmat. Ma augusztus 8-a van, illetve egy augusztus 8-ától szeptember közepéig tartó programismertetőt hallottak. A Városligeti támogatott tartalmak a jövő héten 15-én a Ferenc Marcellvel való Néprajzi Múzeum bejárás harmadik. Augusztus 22-én pedig a Ferenc marcel való Néprajzi Múzeum 4. egyben befejező részét láthatják. A következő nagy valószínűséggel élő lebonyolítások beszélgetésre augusztus 29-én kerül majd sor. Támogatott tartalmat láttak. Kellemes nyarást! Döröpont, Fialajanos Kukac, csímél.com. Viszontlátásra!